Война е. Всеки ден по няколко пъти сирени вият из цял Израел и хората бързо се спускат в скривалищата. Първата събота на март в скривалище под синагога в религиозния град Бейт Шемеш, недалеч от Ерусалим, загинаха 6 души, между които и деца, повече от 10 бяха ранени. Ракета е улучила молитвения дом. Няколко дни по-късно, на западния бряг загина по време на Ифтар в дома си, вечеря по време на мюсулманския празник Рамазан, майка с трите си деца. Останалите членове на семейството и гостите са били ранени. Отново причината е иранска ракета. На 16 март, буквално до опортите на храма на Божия гроб, е паднало, парче от разбита от противовъздушна отбрана ракета. За щастие няма убити. Явно тези, които изпращат средства за убиване, или не се съобразяват, или съвсем целенасочено се целят в храмове. Пърчета от ракета са паднали и на площада, край стената на плачът, място са трупани еврейски светини и джамиите. Ал Акса и нейната посестрима с позлатения купол. Затворени са най-тачените храмове на трите религии. Мярката е не само защото там се стичат много поклонници, а защото въпреки началото на войната, на еврейския празник Пурим, 1 март, който е и карнавал, пред стената на плаче е имало много религиозни, които са пеели и танцували, сякаш маските са можели да ги предпазят от падащи ракети и обстрел от дронове. Тогава полицията излиза с заповед за ограничаване на присъствието на молещите се. Латинският патриарх на Светите земи, кардинал Пиер Батиста Пицабала и Костода на Светата земя, Франческо Йелпо, са се съобразили с тази заповед и са отменили традиционното шествие с палмови листа в чест на посрещането на Христос в Иерусалим. преди повече от 2000 години. Само те двамата плюс телевизионен екип който е трябвало да предава за цял свят литургията им в храбън да Божи гроб, са били спрени от полицията. За първи път от повече от 100 години, по време на Страстната седмица, вратите на катедралата са заключени. Това предизвика лавина от недоволства в цял свят и президентът и министър-председателя на Израел се извиниха за случилото се, като обясниха, че не са искали да нарушават съществуващото статус КВО, в Иерусалим, а са се съобразили само с мерките за сигурност. Така е било и по време на Рамазана за джемиите над Стария град, но и в е, по-малките молитвени домове службите са се провели в рамките на ограниченията до 50 души, ако скрадата има наблизо скривалище. Наближава еврейският празник Песах и се заинтересувахме как ще се отбележи той край стената на плъча. Израел Розен Боим е говорител на синагогата под открито небе до стената на плача. Това е най-голямата синагога и най-голямата светиня за юдеите по света. Но решението за мерките за сигурност от падащи ракети не се взема от Министерството на религиите, а е указание на гражданска защита. Нищо не се е изменило от началото на войната. Молитвените домове са затворени. Служби продължават да се извършват в тях, но в присъствието само на до 50 души. И по време на най-важните религиозни празници ще се опитаме да удържим наплив от богомолци и да спазим изискателите на военновременните заповеди. Стената на плача не е само над земята, но и в тунелите. Там е и най-свещеното място, входът, през който върховният жрец, коен, влизал в забранената за всички останали част от някогашния храм. В тунелите опасността е друга. Те са тесни и е невъзможна обща молитва. Ако богомолците са прекалено много, ще стане задръстване с нежелани последствия. За предпочитане хората тази година да отбелязват празника в къщи или в своята си синагога, като уточнят времето за посещение, за да се спази ограничението до 50 човека. Заради войната почти няма туристи. Освен католиците, през тази седмица отбелязва страстната седмица и други християнски деноминации, включително и арменците. Ето какво мисли за ограниченията Салех Агопян от арменската църква и манастир в Ерусалим. От началото на войната затвориха за посещение църкват на Божи гроб. При нас се провеждат богослужения с до 30 души. Трудно ми е да преценя, от постоянните еноряйши да пусна и на кои да откажа, защото най-важно е сигурността. Когато системата за противовъздушна брама Железен купол прихвана ракета изстреляна от Иран, Парче от нея падна в Старият град в опасна близост до най-големите светини и на трите монотеистични религии. Малки черни парчета от ракетата паднаха и в двора на нашата църква. За щастие всички бяхме в скривалището и не ни се случи трагедията на друг важен за трите религии град Хеброн, когато ракета уби три или четири мусилманки, намиращи се близо до скривалището в Ризьорски салон. Доколкото ми е известно, голяма част от шествията и ритуалите, свързани с празника Пасха, са изцяло отменени или се провеждат в по-камерен вид. Разбира се, възмутен съм, че първоначално не бяха пуснали латинския патриарх за литургията в църквата на Божи гроб. И въпреки отмяната на заповета от страна на Таняхо, тя е била доста закъсняла, за да се състои литургията, както подобава, и всички поклонници, а не в съвсем камерен състав. Надявам се, поне на гръцкия патриарх, да позволят да влезе на Божи гроб, защото при нас има и падане на благодатния огън. За хоризонт до обед от Иерусалим, Фения и Искра, Декалов.